Välkommen till Fylletalm, det är julafton, 24 december Och nu kör vi kiddar, nu, ja! nu kör vi, nu kör vi, d nu kör vi Du är lördag och Nu kör vi Lördag bärsepodd blir det bättre Vi är inte idioter, vi kan inte baska bak och skrika Jo, vi är ju det Vi är klart som fan vi är idioter Nu kör vi Ja, ni två är idioter Ja, nu kör vi Ja Ja, ni är två ja, kör vi. ja. ja. ja god jul på er kiddar Ja, det är samma Ja Ja Stäng inte av nu efter 30 <gården> sekunder, Men för fan, Vem, för fan? <gården> <gården> Precis Ska jag övertala lyssnarna inte skrev det? Ja, precis. Ska vi ja. dra lite grann vad vi ska prata om? Vad ska ni prata om? Det <rik> är ja, under jag timmen nu. Jag måste kolla jag, jag har ner lite. jag ja, det, jag lite fridlåtsstjärnor. Arne äh, Och lite äh, reality... Nej, inte reality-serier. Men äh, survival instincts, kan jag säga. Okay. <litbbe Bold slammed> ja, okej. Ja, ja, var jag, du, jag, Anton? Jaha, okej. Jag, jag är, är pepp på Antons Jag kommer, jag om. Jag kommer att prata om eh, Frökna när man gick i skolan. Jag kommer att prata om The Girl with the Dragon Tattoo. Ge en liten mm. recension och prata om den. Jag kommer att prata om kollektivtrafiksfordon och deras mönster på inredning. Jag kommer att prata om Kungabilden, zombiefilmen, Jessica Andersson och hennes julmusik. Alltså behöver du väl inte reda hela kanske? Men... Nej, men eh, kanske ja, Bergkvist kommer just... ut. Eh, nya Batman kan prata om. Jag ska prata om Ice Settle. Ja, jag ska prata om massa skit. Okej, jag, jag kör. Jag kör. Jag brudar, brudar. Brudar. nej. Spänning på ens väg <laughs> Och så har jag Ryssland Så, kör Nu nice. kör vi kör, vi. kör, vi. kör vi. Äh, äh. Bra, bra, bra, Vem börjar? Ah, kör. Kör. Kör. Kör. Jag, jag vill lära Anton börja Jag vill uh -huh. lära om iZettle Vill du höra om set. Ja, oh, för fan Okej, okay, framtiden är hemma Jag fick min första jul nu, nu tar vi lite lugnare Anton ska ha liv börjar vi med Okej, okay, så här då Framtiden har kommit hem till mig I brevlådan Och julklappen kom tidigt Det här, här är mitt kuvert Som jag har fått från iZettle och det ser ut så här när man öppnar det Här har jag en kortläsare från iSettle Jag har inte fått betalt från iSettle för att säga det här kan jag, jag säga, Vilket jag kanske borde få ja, han, var bra kom han, kommer, han kommer tvärtom få betala 2,75% av varje överföring jag gör med det I alla fall, hur, ja. funkar, det då? hur funkar det då? Jo, det funkar så här va Men pluggar in den i Iphone så. såhär Prata lagt in mycket Ja, jag ska göra det ja. Jag är så uppspelt just nu Ja, just det, det är jul och ja. mycket mat och godis Jag pluggar in den så här. Och jag vet inte om den reagerar på det direkt eller om man måste öppna appen. Du måste öppna appen. appen. appen. Ja. Fan stor den var. Nej, den är typ någon millimeter ja. större än iPhone. Men det är bara för att ett kort ska få plats i den gissar jag på. Ja det är klart. Ehm, och sen så är det så här. Här har jag min kortläsare nu. Om du skyller mig pengar så kan du ge mig mitt kort. Och så kan jag bara dra en transaktion från dig. Fy fan vad smart det är. Varför skulle han få pengar från ditt kort? Vad säger du? Du sa ditt kort. Ja men jag är, så, jag är uppe i varven. Ja. Nej. Du ger mig... Ditt kort. Men, kan man bara ta någons kort och bara för in bara, tar lite pengar. det här. det ska det ju inte gå att göra. Men det kan man säga det. Men nej, men det tror jag inte. Det, jag, men, jag, jag vet inte det säker? Det. Säker ska jag inte Ja, måste. man måste signa jag tror att man måste skriva i kod också. Det har jag i alla fall. Vi kan i alla fall göra när jag, det när jag var på musikhjälpen och använde iSetter för att betala in där. Ja, du någon gång. Eh, nej nej. Okay. har inte riktigt han har kom inte kommit så långt. Men, men, men det kan vara bra, det kan vara bra. Ja, men det är ju, ju, ju förstås bra. hans telefonen är jättekortläsare. Ja precis. Och vet ni hur det, gick till, hur det gick till? för att jag fick tag i den här? Jag skaffade appen, jag ett, uh, blev medlem och sedan skickade den här till mig. Jag fick det några dagar senare. For free, motherfuckers. Det är gött. Det är bra. Det är bra. Det är nice. Det är bra grejer. Men hur mycket tar de då? De tar 1,50 per övning plus 2,75%. Det är fan rätt mycket. Alltså. Det är fan om man känner cash på det. Kan man ja, men vad kostar en... Om du tänker att du är ett litet, litet företag som använder kortläsare, vad kostar du en kortläsare? Det kostar... Mm. De, då tar de typ 2,5 procent. Och det är mm. lite mindre. Men det kostar också i månaden. Och mm. det kostar att köpa en... Eller hyra en kortläsare. Och man, man måste det. vara ansluten till internet hela tiden. Ja, det är ju... Ja, det måste ju i för jag var med här också. Men det är, ja, det är, jo, men... <coughs> okay. Och det... det är nice. Framtiden är här skaffa jag för sätter fan smart. Mm, det är nice. Ja? Mm. ja Okej, okay, men det är julafton, Jag är lite här Har du det? Ja, bam. Så. <skratt> <skratt> <skratt> och, vad är det här kul? Jag är inte alls förberedd. Jag har ingenting till det <skratt> Nej. Jag <skratt> <skratt> jag förväntar mig någonting. Eller? Det är så Carl gör Han vill att vi ska känna oss Yes. Ja, ni kan ju få läsa Eller ni inte läsa Jag, jag, jag har fått den julklappen. Men jag har ju baksidan jag kan inte läsa Nej men, nej, men, nej, men jag, jag, jag håller ju här själv jag, jag, jag, jag har stort en grej Men jag har skrivit en annan grej Eller ja. jag har strykit över Och skrivit till saker Är det rim eller? Ska jag läsa? Ja det kan jag göra. God jul Fyller tank Önskar nice. Carl Jajamän Fast eh... Från början stod det God jul Karl Önskar någonting annat Ja, ja. Typ, typ, så. <laughs> typ, typ så Typ typ så Typ oh. Oh. Sen men har jag en fet jävla tomte oh. här också Oj Det är choklad <laughs> Det där är en det där är en 40-centimeter-tomt i choklad. Ja. ja. Typ. Ska jag upp den här? Då är på god väg. Ja, kör va, kör va, kör. Brun och bryr. Den är till er. Den här tänkte jag ta med. Och den är inslaget här... i julklappssapper och maskeringstejp. Den här, den här stora nice. chokladtomten jag med. Ja. Jag vann den förut på julklappsläken här mot min mormor. Har ni julklappsen? Därför var jag i våran grannstad. Nice. Vi frågar, gissa vad det är så får ni det. Ja, vi alla din Nej. Nej. På paradisask? Nej, Nej. Vad är det då? Jo, det utvalda favoriter. Ja, precis. Det är budgetvarianten. <laughs> ja, <laughs> jag har fått två sådana i år. Nice. Det är ja. uh, Tack så mycket, Carl. Den här, tänkte jag tänkte att jag tar med den här, vilket ja. är julstänning så. Ja. Så jag mm. tänkte om man är sugen på den, bara ta, ta. Bara bita av huvudet. Bara bita av huvudet på den. Jag funderar på om man skulle bita av huvudet, fylla med bärs. <skratt> <skratt> <dricka> <skratt> eller fylla den med varm glögg Nej, för fan. Inte smart <skratt> <skratt> Det är inte särskilt gött alltså. Det är... men ställer vi inte på ljudkortet med varm för fan <skratt> Eller <skratt> det är varmt? Nej, det är varmt <skratt> för fan Han är en lite onyktig säga. Han lutar lite när han står <skratt> ja, Men alla, alla, alla tomter <skratt> är ju onyktra För det är alltid tomten kommer då. Tomten har ja, whisky. Bra, Karlsdjö Jag kände på elementet, det var inte varmt Ska vi öppna fönstret lite också, eller? eller <skratt> <sk Ja, ja, ni har ju sett mina svettringar. Ja, det är ju jag Har haft en bra dag annars? Kille, ja, det, kan vara, det kan vara kul att höra för en gångs skull. Ja, oh, det, det är ju faktiskt en lite speciell dag idag. Så det kan man ja. säga, det är julafton. Jag vaknade klockan 12 och var trött. Gick upp för jag tänkte att nu kommer snart morfar hem. Så jag måste gå upp. Och sen så går jag upp, duschar och sen så går jag ner. Ja, ah, vart är maten och var det morfar? Ja, men det är ju det är typ en timma kvar. Jag bara, nej ja. Jag kunde ju sova en timme till. Ja. Själv ringde ju, klockan ringde ju sju. Vi bara upp, duscha. Bam! Bli hämtade i väg till Frukost. Sen i väg till mormor och morfar. Där det var middag och jag käkade potatisgrating och drack ljudmust. Det är nice. För resten av min familj är köttätare. vi fanns inte så mycket vegetariskt. Min där. dag satt ut så här. Jobbat till halv fem i natt. Nice. Eh, gick hem. Tog en bärs direkt efter jobbet. Eh, satt och kollade på tv. Eh, somnade vid sex eller någonting. Gick upp klockan tio. Åkte till Vännersborg klockan elva. Det är gött. Det är nice. nice. Bästa julklappen idag killar. Som vi har fått. <laughs> Som, ja. uh, lite tråkig grej men nödvändig grej, en dammsugare faktiskt. Mm. Mm. När jag flyttar hemifrån kommer jag inte behöva köpa en dammsugare för vi har fyra dammsugare. <skratt> jag fick en dammsugare en gång. en gång. Fast den funkar inte, den suger inte upp damm så det är en jävligt motsägelsefull namn. på. Den. Och när jag flyttar ja. hemifrån och, så behöver jag inte köpa glas. För vi har fan tre miljoner glas. Du <skratt> behöver fan ingen dator eller för det är farsa många datorer. Ja fast jag vill inte ha någon dator. <skratt> <därför. skratt> Nej, klart. Jag klagar på dem senast. Idag var sa ju 15 datorer eller? Han bara, du 20. Det, alltså, det är faktiskt bara 10 han. Alltså, bara. <här> Sen så fick man ju lite andra, lite andra mycket, mycket, mycket bra saker eller Bra att ha grejer mm. man. man uppskattar mycket, strunt, mycket mer nu Än när, när man var 15-16 Och det Bo själv var ganska långt bort Eller när man var sådär 5-10 jag kan ju säga så här oh. Att Anton din teori om pappagrejen oh. Pappaklappen oh. Stämmer så fruktansvärt jävla bra idag kan jag säga Fruktansvärt bra Vad har du fått upp far? Nej det behöver vi inte gå in på Men jag har fått en julklapp Som var väldigt bra bara. <laughs> nice. var bra var Men jag är ju Så kan du inte Nej, säga Nej fan alltså Jag tänkte säga vad jag Nej men vad då? Var, var du feck? Var du Åh Nej, nu går vi vidare. Ah, det vi. Det, det, ja, nu vi. Jag tror att de som lyssnar på det de har nog fått tillräckligt med julafton. Ja, ah, faktiskt. Men. väldigt bra. Eller vad? Vi har ju bara sagt vad Carl har fått julklapp. har du fått julklapp? Ah, det... ah, <laughs> ah. Ja. Vem fan bryr sig om er? Eller? Helt seriöst. Okej. Okay. Helt seriöst. Jag har fått, fått, äh, fått IKEA-presentkort. Också asbra nu ah, när ah, man har en del inköp på gång. Ah, mm, det är nice. Ja. Ah, mm. ah. Vad du uppfattar Jag <gär> ja, jag, inte inte få, alltså, typ, jag fick inte så mycket för mamma bara. jag tänkte hjälpa dig med ditt körkort. Så att du får inte. Det. Så jag var tack så mycket. Det var det jag önskade mig. Igen. <gär> Igen. Jag fick ju uh, min, min bror Fick och min bror fick en här iPhone vantar som jag vet inte. Ja. Som man kan ha vantar på sig och så. Uh, kan man fortfarande pilla på telefonen. Det är nice. Ja, bra. Det, är, det, det var jävla tråkigt att det var från din bror och inte från din, dina föräldrar för att jag på något sätt blir arg. Varför då? Va? Jag vet inte för att det är så här. Öh, vi är Apple-familjen. Ja, ja, de så himla, är ju det. Det är så, det är så himla typiskt. Liksom vi är fyra personer i min familj. Vi har fem iPhones samma. Nice. Den är hur, hur går det ihop? Vem ser den gamla eller vem Nej, ser är trasig? Jag vet inte längre. Min iPhone. Ja, vi... ja, Lås, det. ja. Låsknappen är alltså stum. Den har dött. Den är... Vad den... ja, ja, ja. är Du Jag får kolla den. Du går och trycker in den. Nej, den bara är där. Och det var bara några dagar efter att jag sa till Anton fan vad, att passade med att låsa den för mycket nu. Fan vad konstig grej alltså. Ja. Det är ju inte helt... ovanligt. Och du har aldrig sett det förut? Nej. Det är ju ja, ovanligt. Alltså jag inte ovanligt. Alla... Jag fattar inte hur det händer. Det, det, det, är så, det är så mycket skit som händer med folks telefoner. Jag har nästan aldrig haft problem med min telefon. Det var en, en dag min telefon jag hade i grundskolan som gick upp på mitten, men det var ju självfälligt att Jag, jag satt ju och bara körde på. liksom. för jag, ja. jag, jag, hade den länge var, också, den höll ihop med hårsnor. Länge. Ja, jag fick den tror jag i sjuan, jag hade den tänker i två eller något. Ja. gymnasiet? Ja, minst gymnasiet. Ja. Ja. Det var helt sjukt faktiskt, men det var jävligt bra högthållare den telefonen. Nej, men, ja. Så jag gick till där jag köpte den. Och så går in och säger, ja, nu har den blivit så här och det är tydligen vanligt enligt internet och så. Och det ska gå på garantin enligt internet. Han bara, ah, ja, det tvilar jag inte en sekund på att ska göra. Men eh, jag tänker att du kanske inte vill lämna in den nu för att det är ju jul och så. Det är 15 000 röda dagar här. På, så du, då kommer man bara ligga och skrota ah, Och bli borttappad. Nej. Andra. <laughs> så ah. att, ja, men du är välkomna till den 2 januari när vi har upplevt det ja Ja, det är inte så långt Nej men vad fan jag kan inte låsa Min telefonbatteri tar ju slut så <skratt> Om den ligger och lyser hela tiden Och om den låter ut så, så tar la, inte igång den igen. Nej, precis, har skärmslickar eller? Du sätter mm. den på typ 30 sekunder alltså. Ja men det är fortfarande mycket längre än vad det skulle ta annars Ja jo det är sant mm -hmm. Just. Det är sant är det. Mm, mm. Nu. Och så nu när du har fått isat Så kommer den ju gå ganska varm i söd Alltså det är ju Jag har ju inte så mycket att inkassera från folk Egentligen så att det här är bara askult. Ja. Och det är bara... Det är jävligt tricket, alltså. Det ehm... smart, framförallt. Ja, det är jävligt smart. Och det är mycket bättre än USAs motsvarighet. För de har ju inte chip. De, det är de bara... drar bara. De har bara dragit ner den så de får inte De har. The the square tror jag det heter. Man sätter den här uppe i hörlursintaget. Och, och Ehh, dra. Ja. Det uh... är Konstigt. Victor Haldeman, mm. när han ja. köpte sin iPad i USA. Ja. Så vi så kan in på äh, Apple Store. Eller vad heter det? Ah, Mac Store. Eller Store, Apple Store. Store heter det. Okej, ja. Kom! Okay, on. on! Man blandar ut med iTunes Store. Det var så jag tänkte. <laughs> ja, men, ah. Skitsamma! Inte App Store då? Uh. Skitsamma. Nej. <laughs> så går han in där i alla fall. Så tänker han. Det finns ju ingen kassa här. Eller ingenting ingen sånt här. Det är bara liksom produkter som utplacerade. det. Ja. Så, så han fattar inte riktigt hur det fungerar. Han går fram till en iPad för det är det han är ute efter. Går fram och så ser han att det finns en knapp där det står eh, "tillkalla personal typ. Ja, uh -huh. Fast inte på svenska då. Eh, klickar han på den. Då kommer personal och säger hej, vad kan okay, jag hjälpa dig med? Ja, jag vill köpa den här. Ja eh, ah, visst, då går han och hämtar den. Så får mm. han sin eh, iPad hålla i. Mm -hmm. Och sen så plockar han, jag tror att jag, han fram en iphone killen Och så uh -huh. får han betala med en iPhone. Direkt så va? Ja, och sen, tack så mycket. Hej då. Det fan vad, fan, fan nice. jag skulle tryckt upp en egen Apple Store t-shirt och gå runt med iSettle där inne. <laughs> Men du måste ju också kunna producera fram varorna. Ja. Det blir ju problemet kanske. Ja, det skickas till dig inom två veckor. Så springer du. Den, ja. Det är ju smart alltså. Det är sexigt det är det. Är ja det är nice. Det är fett nice. Ja. Fan vad det. Jag läste på du, ja. förut att det har varit eh, valfusk i Ryssland. Och det känns som att det är valfusk i Ryssland hela tiden. Så känns som att det är val det Så är det valfusk. Jag läste ja. på, på, jag tror det var igår på Postenbölet, att de har skrivit två så här artiklar i RIM. Va? Fan, cool. Ja. De hade skrivit en annan grej idag, angående mm. tomtens släde. Ja, det där. Vad bra att du tog upp det. Det var så jävla konstigt. Så, det var så jävla dumt. Ja, det var det. Ja, har, du, jag... har du läst det eller? Nej. Plocka upp det. Ja, jag jag, jag fick hitta det nyss, ja, men det ska, ja. jag ska jag bara fippla. Framme. Men vad stod det då? Det var ju att, ja, I men, USA så har men, ja. Santa One blivit godkänd nu för att färdas genom luften. Och att Åh, han har nya ljud. teknologiska pylar så Åh, att han kan färdas snabbare över jorden. Och kunna leverera ännu fler julklappar. Ja, precis. Och så, så Facebook-kommentaren under och det bara... Jag fattar inte. Vad? Va? <laughs> va? <laughs> Ingen fattar vad jag håller på med. Ja, det var jättekonstigt. Då va? kan du i alla fall avsluta med en smile då, eller ja, <laughs> ja, ja, faktiskt. För det var så här. Det var ju en seriös artikel. Det var liksom artikel. Mm. Jag fattar inte varför man lägger man ner tid på en sån grej. Mm, det det. Men lite så. liksom, Ja, det är bara ju seriösa Aftonbordet är typ. Mm. Om inte såg, seriöter, Nej, inte så då Det var ju ingen nyhet kanske Nej, ja, men det var det som gällde en På tal om jag... nyheter Som du sa, det ja. hade jag faktiskt för uppskrivit Kajsa Bergqvist Aha. Har kommit ut som bisexuell va? Nej, Eller lesbisk. helt homo Lesbisk. Mm. Det var ju ingen skräll direkt Nej. Nej. Det är samma, jag bara väntar Nej, på just, Carolina Klyfts det... uttalande Hon är ju så butch Så det är ju fan ja, hon, är hon är inte butch jag vet Nej, är inte Nej, Nej, hon är inte en burch så men hon är ju ganska manlig för att vara en fridrottande tjej tycker jag. Eller? Nej, jag fast det egentligen inte. inte. För fan, sådär... hon skulle kunna slå ner oss alla tre med det sin vikt Finns det några snygga finns inte det? Jo, men jag kan Varsel... inte namnen. Nej, jag kan inte namnen. Jag är inte insatt. Skit det jag tänkte på var ja. att hennes flickvän måste nog vara i jämförelse med Keisa Bergqvist. Det såg jag det. Jag läste men, det här på, på gp.se. Jag såg inte någon bild på hennes partner. Så bara Kaisa Bergqvist ja, och det? så hoppar ja. eller När ni gick i skolan. Ja. Och ni gick säg att ni gick i sexanda. Mm. Och så gjorde man någonting som var lite stökigt eller så gjorde någon annan i klassen någonting som var lite stökigt. Man blev tillsagd. Ja, och läraren säger. Så här kan du inte hålla på när ni ska börja i högstadiet. Nej, ja. börjar man inte ja. värre när man börjar högstadiet? Man inte alltså, värre? det var alltid så där från det att man börjar dagis så sa de det hela tiden så här, så här kan du tala på när du ska börja skolan var det liksom, när man gick i förskolan mm. och så här kan du tala på när du ska börja mellanstadiet när man gick i. Nej. Men jag går ju för fan <skratt> inte i mellanstadiet. Jag går ju i lågstadiet. <skratt> så då har jag ju faktiskt fram till mig liksom alltså skolavslutningen ja. hela sommarlovet. Sen ska jag skärpa mig till nästa nivå Exakt. Jag säger inte att man ska hålla på och vara odräglig. Men jag säger bara... Ska. Nej, det ska man. Jag tror att ni... Det är kul. Eller? Två, Två... Oh, okay. oh, oh. Oh, oh. Oh, Men i alla fall, de... det är ju den sämsta eh, Av till sig. argumentet. för ja, att man ska lugna ner sig. Mm. Mm. Nej, men så här kan du inte hålla på om ett år. Nej, jag vet jag det, nu. det är samma som om mamma ser åt Att man ska gå till affären och köpa mat Och så säger hon, köp, köp den grejen, köp inte den Nej, jag tror fan att man köper ja, den Så kommer man dit så samma. bara Vad fan vad jag skulle köpa nu Nej. Så jag, då är det, köp. klart, det är klart så man det, ja. Nej, men man är det Men det är nästan samma grej Det är inte riktigt samma grej så sätt Men det känns så en onödig grej att säga Varför säger du, köp, köp det Okej okay. Men, men köp man... inte den, varför du så... sa du det? Ja, <laughs> får man ju bara i huvudet ja det här är samma sak som att säga att bara, du får absolut, absolut inte tänka på en röd isbjörn just nu. Nej, men Aj. exakt. Aj, exakt Fan, vad tänker du på? Aj, Aj, det, det, är liksom, det går inte att nämna någonting utan att det kommer. Nej. Men visst, visst känner man igen sig, visst har ni ja. hört det här? ja mm. mm. mm. mm. mm. Jag tror att vi hörde väl, du och jag, så mycket i samma klass, vi hörde väl i sjuan eller åtta, när här för mig. Hela ja, klassen, tror jag. Ja. Vi var jävligt bråkiga på någon... Så här kan du ja, inte pråkiga. hålla på när ni ska börja gymnasiet. Nej, precis. Nej, men, eh... ja, vi var... Eller så här kan du inte hålla på inför det här projektarbetet vi har framöver. Nej, precis. Nej, precis. Nej, fan, Annars var det en jävligt bra klass, tycker jag. Men ja, Nej, nä, ibland så är det lite speciellt. Jag. jag läste på Aftonborgsföljt också att en 70-åring snubbe på sig var det 39,6 miljoner. Vad händer i magen på dig? Läste. Vad sa? Alltså han säger, han, han är, typ, är det stod han, han, han har överlevt både han har besegrat både lungcancer, ämtarmscancer, hjärntumör och en hjärtattack. Det tänker jag tänker Och sen så hade han gått in på ett nätcasino och sen hade han vunnit 39,6 miljoner. Han är 70 bas liksom. Jävlar, och han vad fan? Ja. Det ja. Och, och så var det så synade Christian så är bara Ja, vad ska vad, vad ska att mest fråga sig de, säger, de frågar så här, vad ska <gör> du, du göra med pengarna? Nej, de vad ska du göra med pengarna om du ändå blir sittande som en jävla grön Ungefär så stod det. han "Nej, men den största vinsten det är ju mina barn. Eh, nej, det är att jag har överkommit sjukdomar. Ja. Oh. Jag tänkte, you, jag, jag jag handel handel jag tänkte när du började gå igenom det så han nu, har besöker att bla bla bla, bla och, så bara, och så dog han av nageltrång Men jag tänkte direkt på han i Benjamin Button Jag såg den för en vecka sedan typ Han som har överlevt sju blicksnedslag Det är så jävla bra Han är en stjärna alltså. Varje gång man ser honom bara. Fast man får inte se alla sju det, <skratt> det är så jävla roligt Jag <skratt> <skratt> så går du kunde inte passa i den. Du har fått <skratt> se alla skönningar. Jag får typ sett sex stycken bara tror jag. Nej sen så här. Ja, och det är och bara, Varför, varför inte? Ja, <skratt> får du får se allt. Du kunde bara säga att. Det får bli en spin-off med bara hon. Ja. <skratt> Helt film. Bara de två gånger. Ja. Och blir Man ser hans liv. Hör ni ja. när jag stod där och skulle ville lämna in min telefon eller. Ja. ja. ja precis. Framför mig i könbloget stod Jessica Andersson, Fame Jessica. Mm. Eh, känd här i trolletan hon bor här. Jag såg ja. henne på kogen för ett tag faktiskt Ja, och så, ja det gjorde vi, för vi Hon, det <laughs> ja, det gjorde hon vi. hade något problem med någon digital kamera eller någonting. Uh, Och så liksom, var det ingen med det Sen så såg jag henne en gång till Och sen så såg jag henne en gång till på samma dag liksom, Tre gånger på samma dag mm. Och det, ja, det är så det är i Vi har en kännisk ja. så vi får hålla till godo med henne ja, precis så. Uh, Och så tror jag Fan att de spelade hennes jävla julmusik I högstaden också när Ja men det är ju klart när de ser Farid henne komma gången. in på. Åh Jessica jag tror inte ens det var så. Jag tror att det var liksom det bara sammanföll för att ja ah, men det är väl den ju vi har då. Vi är ju stolta över henne. Vi spelar med det. Det är bara och. det är lite sött om eller. Vi är så mycket att vara stolta över i princip. Men det är kul ändå. Det är kul med famous people. Ja. ja. Vi har ju våran walk. <laughs> det var inte, Det var ju ja Va? det var, jag, det var Ja, var det. Inte så mycket jag var stolt över. Nej, Nej det precis. var inte det jag menade. Men det var ju det, det men, det var det fruktansvärt pinsamt. Aa, om du går omkring. A jo. så. Ja, det är säkert. Ja. Mm. Hon är nog tröttnat på några låterna. Hon hört dem någon, ja, jag är inte trött på all ljudmusik. Aa. Förutom mer jul då. Det är ju en fantastisk julåt. Eller. Det är Det är fett. Ville Crawford det just det. Ja. Ska vi det bara? Ni kollar julvärlden. Kalle. Vad var julvärlden? Julvärlden, han eller hon som pratade i julsoffan. Hallå den på julet. Ja, Kalle Morius. Ja, men nu var inte det jag tänkte vara. Du vill prata om Arne Weise? Ja. Jag såg honom på någon sida på en bild. Helvetet är ju som man går på knark. Han, är han ser ju nedgången ut som fan. Han är, ja, han är tusen år va? Ja, typ under hela våran uppväxt. Han, ja. han har i soffan så har han inte han. Han har inte åldrats ett 300 år. År. Ja tre år. Han jobbar en gång om året också. <laughs> ja. Han Man livnär sig på det. Men han jobb, har jobbat kanske Nej. typ sex timmar om året. En gång om året, år. och nu gör han bara reklamfilmer. Ja. Ja, han liksom... Men han har ju liksom inte åldrats ett dugg på typ 16 år. Som ja. vi har liksom levt med honom Nej ja, men det är typ. bara för att han en var Och så helt plötsligt under fyra år så bara bam Är han eh, Skitgammal så är han ja, Helvete Han äh... har ju gått ner sig som fan Ja men det är rätt åt honom <laughs> Vet ni ja. vad Amnestyds generalsekreterare heter? Uh, nej Vad ja, är det ingenting jag? Lise Berg <laughs> <laughs> <laughs> <här> det, det, det är om det Hon heter det <laughs> Människan Men det. Jag hörde det på nånting. Vad var dåligt? Ja. Ja. Um, jobbet och någon prata fort liksom. Hej jobbet. Ja. Mm. Jag tänkte på mönstret. Mm. På Klädseln <laughs> i bussar och tåg. <laughs> ja, det har många gånger. Ja. Varför har inte den uppdaterats Sedan 1982? Jag jag inte, bussarna tåg. har inte bytts ut sen innan mycket va en helt ny tågvagn. Ja, mm. helt det vill de fortfarande här, typ kungens autograf och sånt ja, det där är ju där är de här bästa fiketågen grejerna men det var inte det lite så här färdig säten det liksom ja, det är, li, ja, är färdig kläder i alla smuts ja, och klotter ska inte synas så vi måste liksom göra så här Lilla och gröna streck Mot ja. mörkblå bakgrund mm, mm, Med lite så här fyrkanter och trianglar ja. mm. eh. Hör även till eh, Bilen Golf De har också sån klädsel <laughs> ah, <ja. laughs> Det är lite sjukt nu När, när du säger det faktiskt Men, ja, men det är framförallt alla 90-talsbilar hade det ja. Om man inte valde skilklädsel För då är det lite svårt att Ja, det gör det, jag stämmer, jag. Mm. Mm, mm. det kom, mm, I torsdags var det Satt jag och väntade på några kompisar för de skulle komma hem till mig och så skulle vi sitta och dika lite öl innan vi gick och körde quiz. Eh, och så knackade jag på dörren. Och hon sa, ja, ah, vi är på väg ner nu. Och så knackade jag på dörren. Så vi gick öppna dörren. Så står en helt annan människa utanför dörren än vad jag trodde skulle stå utanför. Var hon go eller? Det var en kille var det. <laughs> Fan, han sa, var han, han go eller? Han var inte så här hur god var han. I alla fall. Han var, hello, hello, hello, jag kommer ifrån, eh, Har du hört talas om honom jag bara, oh. eh, nej. Alltså, det är klart jag tar oss. Men det sätta priset i titeln så. Att bryr mig, typ. Och bara, ja, ah, det är så att vi går runt här och försöker vara medlemmar och ju mer medlemmar vi har, desto mer människor kan vi hjälpa. Det är ganska självklart liksom. Oh. Och så tipsar jag bara, åh, ah, så tipsar jag om någon ska förhandla om högre lön så måste de gå igenom hyresföreningen. Blablabla, bla, bla. skitsam De i alla fall, eh, Då sa han, vill du gå med i det här Ja, det skulle jag kunna tänka mig att göra Men jag kan göra Ja, De men då ska jag upp det Nej, det gör du inte Skilla lite liksom. Det gör du inte säger Han bara, nej, vadå då? Jag, ba, jag kan gå med i det själv i sådana fall Jag, jag går gärna med kanske efter ny eller någonting Inte nu liksom. vill kolla. Ba, ja, men, man vill kolla lite mer Ja, men det kostar 75 spänn i månaden Jag kan skriva in dig så att du kan börja betala i januari Jag nej, det är lugnt, jag kan fixa det själv Ja, men om du gör det så får inte jag någon lön <skratt> så han bara, ja. det man säger en sån grej. Ja, om det, om ja. Du på lön. lön. Lite, det är lite <skratt> som att gå ner på knä och liksom bara "Åh, oh, kom igen, snälla skriv så ja, jag får lön." Kom igen då, kom igen. Jag, <skratt> ja. jag får barn, jag får från i morgon så. Skitla jag är boppar. Det är liksom, det är hur gammal var? 40 kanske. Det är liksom såhär, oh, han hade på Sabina eller någonting, jag vet inte. Ja. Alltså, ja, men de går ut äh, här också och de brukar knäcka på söndagar här. Så kommer man upp ja. lite bakför för att säga, fan är som knackar klockan tolv Så liksom. sent, det var så klockan åtta på kvällen. Va? Shit. Eller, ja, ja, halv åtta var det nog. Ja, liksom. ja det är ändå rätt sent, men det, det måste ju han ta på sin fritid. Ja, och ha vafan. som någon slags extra inkomst. Ja, ja. Det. det är ju inte fritid, man får inte fritid. Man har ingen fritid om jag har sån grej. Nej, det är Nej. Helt sant. Nej. Om han går runt och ber folk för sin län. Nej, precis. som bara, om, om, om jag inte skriver på här nu så får inte jag någon lön. Jag bara, jag, alltså jag nästan igen. Alltså, för det var så, men det är det var såhär, så jävla äh, desperat var det. Men det är så, äh, okej, okay, gör av mig första januari. Stänger dörren, askarv. Ja, men till. Typ. <laughs> jag, jag har en äh, brev. Du åkte rufflokopter hela vägen. Till <laughs> ja, och, och, faktiskt. Bara, ja, nej, men det var, det var, det var jättekonstigt. Ja, det var kul. Det var kul att ha det, jag. Tack för det. Tack så mycket. Sen sa han, bara, om jag kan återkomma till det, bara... Ja visst kan du göra det liksom, så. Han bara, använder ah, men då blir typ februari-mars någon jag bara, ah, okej, mm. gör det Ska vi nämna kungabilden? Kung... Nej Vadå kungabilden? Ja du är inte med Fattar inte. Nej Bilden på kungen på en stripklubb som nu ja. eh, liksom visat sig vara manipulerad Jag har aldrig sett den förut men när jag såg den nu så mm. kan jag liksom bara aha, men hallå le. Mm. Då är det ganska självklart att den är det. Ja, men vi typ behöver inte prata om det, det är det vi ja, okay. um, men ja, för det var typ ett halvår sedan som det började någonting upp Det som var Ja, nåt sånt. När no. no. no, no, no, det var ju riktigt no, blåsväder Och Då fick vi sitta där och svettas fast, yeah. ja. Mm. Ja. Jaha mm. Ni lyssnar på Bandit Rock. Vi nej. spelar vad vi vill. Nej, det gör jag inte. Nej, jag gör det Men Jag har hört kanalen. Ja, du är. medveten om konceptet. Har du hört den kanalen som du kan imitera här <laughs> <laughs> Ja, jag, jag tänkte på en det där. De spelar är du, är du? ju... Bandit Rock, du vi vill spela vad du vi vill. Yeah, mustache. Ja. Och ta tida. De spelar ju väldigt mycket Iron Maiden. Och då är det ju väldigt ofta Fear yeah. of the Dark. Ja. Ja. Ja. Varför är det bara den urdåliga liveversionen live-versionen? man bara live-versionen? Ja, Men du alltid bara liveversionen versionen Men tycker inte alla Iron Maiden-fans bättre om liveversionen Speciellt från de Rio. Den är ju inte så bra. Den är ju bara långdragen. Vet ni vad jag hatar med den? Jag. jag vill ha, jag vill ju ha en riktigt bra studioinspelad för öf för den, jag tycker den är bättre. Vet ni vad jag hatar med Badrock? Vi spelar upp vi. Hej är det? jag som är sheriffen. hej hej. jag är här. Åh, nu ska vi spela lite rock här va. Ja, det... Och det är ju hjertligt välkomna till bandet tror jag. Eller han som kommer i Stockholm. <laughs> ja, jag ska komma Ja. Med... Och fan vad jag hatar den snubben. Du starta kaffe. Ja. <laughs> <laughs> lite skölat <skallet, laughs> Lite kanel är. Mm. Alltså, <laughs> alltså, så går han in på tuben och skiter varje gång. <laughs> ja, ja. För då är det ingen annor jag det själv på jobbet. Och så, och så och sen så jättepinsamt när det kommer någon så i korridoren va. Järligt, ja, lite applåster. Ja, och så <laughs> han han är så jävla äcklig. Så ja, han sitter i studion ja, sitter han gamla så sitter det alltså på barbara och i hörnet på mitten <laughs> bra, Och så lite ner fitta ja, också. Det, det är mitten. Ja, <laughs> I mitten sitter jag mer här någonstans. Ah, du ah, ja, du pekar okay. <laughs> Ja ja, okej. där. alltså det var ju när de hade, det fanns ju Göteborg förut och, Göteborg. Ja, och då ja. var det ju rivstart morgonen, vilket mm. utsågs till eh, Sveriges bästa morgonprogram, vilket mm. var ett jävligt bra ja. morgonprogram. Som, men körde de, bah, på också, jo, jo. körde de inte på tv också? Jo, jo. De körde på sexan mm. va? Ja, ja. på morgonen. Och eh, ja, det. det var jättebra. Och sen man nej, vi ska inte köra i Göteborg nu. Då är det Stockholm hela landet. Det jag stör mig på det var att de pratade göteborgska. Men vad är med dig? Hur kan du inte gilla äh, göteborgska? De låter så jävla självgod ofta, tycker jag. Ja, du nice de låter ju inte själv... Stockholmare låter själv. Ja. Göteborg är det faktiskt Nej, de låter ju goda och glada. Låt låter som att de kör så jävla på sin dialekt för att de tycker att sin är så jävla grej Det beror på helt vad det är för Göteborgs Om det är en tjej på en buss som sitter och pratar i telefon då och så bara... Sen om det är Roy65 så är det en helt annan dialekt. Ner från hamnen. Åh, du jävlar! Ja, det är gott med mack. Varför gjorde jag... Jag vet inte, men det, var, Fan, ja. det var inte så att det var dåligt heller så Nej, var, men nej, det var ju nej. bättre än Kodjus Ja, ja faktiskt Verkligen <laughs> ja. Den har fått tagit mycket smällen ja. Nu ska vi prata om zombiefilmer mm, kör jag bara Jag har börjat kolla på Walking Dead Säsong två eller? Nej, säsong två Första, den ja, är för jävligt bra den. Ja, det var det. Första, andra och tredje avsnitt var Askas, Resten är asbra. Mm. Det, är, det, är, det kan jag inte hålla med dig om. Eh, Men jag allting i är... hela den, förutom liksom... Åh! Vad gör du? Det var ju så han började. Allting! <laughs> allting! Ja, <laughs> skitsad. är stroke liksom. Sans. <laughs> Sansa er. Lugna ner dig, okej. Okay. Ja. Det, allting, är taget, liksom, allting har, allting har gjorts. Alla som är zombie alla finns med. Ah, ja, ja, ja. Vakna upp i en sjukhus ja. och alla borta. Vi är till 28 dagar senare. Mm, ja, ja, eller Mycket Arjen Legend är med också Och definitivt Dawn of the Dead. Ja. Mm -hmm. Båda versionerna. Men, mm. eh, men du, där börjar väl. Sa vi någonting om 28 dagar senare också, eller? Nej, no. nämnde den. Kötterna ja, jag sa det. Det. Ja, det var det första. Ja, det var ju det jag första jag vill bara poängtera att jag är på min tredje bärs Larsson som, som jag pratade om ja, jag, ska... jag är på min tredje. Ja, idag. Jaha, men, då... men min första här hemma ikväll. Ja, okej. Mm, ja. Okej. Okay. Ska, ja. ska vi prata nu eller? Ja. ja, men kör. Ska vi prata eller ska vi svamla? Ska vi prata eller super. Vänta nu vänta nu, vänta nu, vänta nu, Kör, kör, ja. kör bara varför, är, varför vet de inte hur det fungerar? Ja, hur? Varför är det där? Oh, uh, uh, vad är det här för någonting? Vad händer? Åh oh, nej, jag blev biten undrar vad som händer nu, antagligen ingenting Åh oh, nej, vänta, jag blev en zombie ja. uh, Men, uh, det, man måste, uh. hur, hur gör man för att döda dem? Ska man hugga dem i foten? Nej, man ska ta bort hjärnan <laughs> Alltså, har ni inte sett? Hälen, som? hälen, Achilleshällen är det Där är mm. det men det måste ju ni i zombiefilmer. Har ni aldrig sett, sett en zombiefilm? En zombiefilm? Det, finns inte, det finns inte. Nej, det nej. existerar inte det i universum. Liksom. Nej, nej, nej, Men jag till och med i James Bond ja. så vet ju alla skurkar vem fan han, är när han kommer. Ja. Nej, det är James Bond. Har sett det i the movies. Vad fan? De har väl sett zombiefilmer eller? Ja, jag tycker att de borde gjort det. Va? Ja. ja. <laughs> Om man inte utsinar för att de, de har... Och det. och det är alltid samma mm. sak och sen, så bara, ja, och, och sen så ska de till ett hjälpcenter som finns någonstans mm -hmm. Som alla har ju om ja. Och sen så bara, nej men det är nedlagt, nej men jag tror på det Och sen så är det sådana här radiosändningar Som de går om och om igen Och, och, och så är bara, öh ja, du oh. Ja, alltid, alltid Snark. Bra. Men Walking Dead gärde ja, bra Ja, fruktansvärt ja. Bra. Helt okej. Du vet den senare med honbruden Som kravlar på backen Ja Ingen animering I det taget ska på den det är sminkat allting Det är ju bra gjort i så fall ja. Men, men vad va är hon då? Har hon ingen underdel eller? Jo jo, hon har det, men jag vet fan om de gjort det För det ska tydligen så ska det inte vara Osynlighetsmantet Det ska inte vara någonting, de har inte gjort någonting tror jag. Men nu, vi ringa dem från den här Harry Potter-filmen va? De hade la något. De har ju en sån här att så De har gjort någonting med benen Men eh, de har inte gjort ansiktet exakt så alltså, som de har sminkat det och sånt. Det är ju asbalt det är så jävla CP gjort alltså. Men eh, jag hörde att att unddelen det ska inte vara bortklippt liksom. Det ska, de har gjort det så jävla sminkt. De kanske sätt. inte har några ben från början. Jo men det har hon, jag har sett när hon har sminkat här. Och så. Ja, men då, är det, då tycker jag att det är konstigt. Ja det är det. men det är effekt Det är mm. Jag har ju varit och kollat på The Girl with the Dragon Tattoo. Ja, var den lika bra som den svenska? 21, va? Ja, var den lika eh, bra som den svenska? Va? Det kan väl inte ha varit. Men det är eller? klart den kan Finns ju. Var det Finns? Vem? Har regisserat den. Okej. Okay. Vem? Som har gjort Fight Club och Jaha. Eh, Seven. Och, Jaha. Men den har ju inte Fight Club och Seven-kvalitet, för de det är ju filmer som ligger de ligger top, definitivt top. på min topp 10. Mm, absolut. Ja, absolut, ja. Seven kanske ligger i sjua. <här> oh, <här> bara för <här> att det ska vara snyggt. Eh, men den var bra. Men det är ju det fruktansvärt störande att kolla på den som svensk. Ja, det kan jag ta om, ja. att. Ja. Danny... Men du, du har läst bäckerna, eller? Nej. Eftersom att Daniel Craig... Men jag, eftersom, ja. efter att ha sett den här filmen så blev jag sugen på att göra det. Men inte efter att ha sett de andra. Va? Ja. Shit. Tror du skulle vara helt färgt då? Daniel yeah. Craig är ju den enda i filmen som har vett nog att inte försöka sig på att prata någon slags svensk Bra. brytning. Ja. Han bara kör på engelska som väddig människa. Han är bond för mm. fan, han gör vad han vill. Varför fan kör han? Vad fan? vad fan är det? Han, han. han har sagt i en intervju att eh, intervju, Sverige. Ja. Nej. Han har sagt i intervju att Sverige är ett av de länderna som pratar liksom, bäst engelska utav de icke engelsktalande länderna. Det det, Så att eh, varför ska ni hålla på att ljuga? Ska det bara vara engelska är det bara löjligt. Mm. Och, eh, vem är det som spelar Lisbeth Salander? Rooney Mara. Mm. Vem? Ja. Hey. ja. det här är väl typ hennes stora genombrott hon har tydligen varit med i. Hon, är hon snygg. Är hon lika snygg som Rapaz? Eh, Rapaz eh. är inte så snygg jag, inte. Ja, jag tycker det. Faktiskt. Hon är snygg i ansiktet. Oh, Nej, hon, ja. hon är absolut inte snygg i filmen eftersom att hon har helt borttränade bröst och så och jävligt, så här, liksom. men annars jävligt är Jävligt självdestruktiv det tycker jag inte jag, så jävla attraktivt. Nej. Nej. Absolut inte. Nej. Eh, Rumi Mara är ju... Tiger, säger My mycket snyggare, definitivt snyggare kroppsligt i filmen här. Och man ser hela kroppen. Så att ja. Gräv ja, Jag ska nu? öppna upp gladasken här. Ja. Varför är det liksom vapen. Eller så här, Patronförpackningar. De är ju barnsäkra. I alla fall de jag har öppnat. Varför. Eller de är inte bara. De är inte barnsäkra. är pat patron vadå? Alltså gevärspatroner. Det är ju liksom en välpappkartong en som bara är att öppna. Varför kan inte chokladkartongen vara samma? Varför måste man ha liksom verktyg för att komma in i skiten? Det är ju för att, att när, fan, du, få, få när du Nej. går i affärer... Nej. Men får hit skita det en grott ja. När du går i affärer så, så är det antagligen Mycket lättare att bara norpa en choklad Från en sån där i en matvarubutik Än det är att norpa en 9mm Från en Ja det är ju jävligt där. sant Men det känns som att en gevärskula är ganska mer skadlig Än en bit choklad That's my point Och Carl Bryter, fan, fan vad svårt det var Ja i alla fall Mr. <laughs> <laughs> Henry oh, <laughs> Roni Mara hon pratar en jävligt störig försök oh, till svenska. Ja, ja, ja, kan Och så säger hon. Marcipanas. Hon säger hej. hej. säger hon hej, hej. Hej, hej. Och så en, en gång kommer hon in någonstans letar efter. Eh, eh, Mik Mikael Blomkvist. Och så liksom säger hon. Hej hej! Som, som, att, som ett krigsrop. Okay. De, liksom, de har förstått att svenska säger inte hej en gång, måste de säger det två gånger. Så det är bara att köra men de säger ju allting annat på engelska, förutom skål och hej. Aha. Ja. Och man hör definitivt vilka i filmen som är svenska skådespelare. Mm. Och vilka som inte är det. För de svenska skådespelare pratar bättre engelska, eller? <laughs> Nej, de, de pratar väldigt bra engelska och de pratar eh, med svensk brytning. Och de säger de svenska sakerna. Rätt. Ja. Eller korrekt. Eller, ja. man, det är korrekt svenska. Man hör ju när någon pratar med, eller med svensk brytning och någon som... Eh, för, ja, brytning. då är det typ tyska eller ryska. Ja, det blir det. Mm. <laughs> så när det klipper på Charlie Sheen han ska prata engelska i two av a Eller svenska i two av män. Nej Nej. Ah, man. Jag, jag bor nästan lite upp till mig. Jag orkar inte för att det tar så här lång tid. Det. Ja. Men äh, kolla upp det. Sök Jaha. på Charlie Sheen speak Swedish. Man mm. ja. har det blivit upp. Det för jävligt, gör det. S då säger mm. hans dotter uh, någonting med uh, I'm going to Jönköping. Okay. Och Danny Craig säger What's in Jönköping? Ja, det var tyckte det, ja. det är, ja. Att de kan uttala ölet, Balten. Då. Ja, men Danny Craig. Jag gillar den är Ja, Ja, den är inte. Gläddar? Mm. Ni vet det ju ja. hur. <laughs> har, har ni märkt det? Att varje gång vi ska ta upp ett <laughs> nytt ämne. <så> <laughs> det, <laughs> det. Äh, Gläddar? <grabbar. laughs> ja, det är så sant. Vad tror ni om Batman då? <laughs> har du, har se, har du sett trailern? Jag har inte sett den. Ja. Då? ja, det var, det var ju, ja jag tycker den verkar så bra. Varför? Ja, var... jag, jag har såna jävla... Den har blivit så hypad så man tror ju att den ska bli skitbra. Den kanske är askas. Men, men den jag verkar jag... ju asbra. Det byggde inte upp någonting av att vilja se. Det är bara... Aha, vad är det här, vad är det, Nej, vem tycker... är hans skurken då? Vad, vad är det för något? Känner jag inte ens igen. Vad är det för något med jävla mask på ansiktet? Nej, är... jag, jag tycker... Åh, en ju Batman. Den, den ska jag se. Det är en hype nog. Man ja. behöver ju inte se trailern egentligen. Nej. Jag det är Christian se... Bale. För fan. Ja. Det räcker. Krim skulle jag spela. Mm. Mm. Han är bra på att slå sin morse också. Och sin fru och syster. <gör> Eller vad han nu gör. Ja, är ja. Se på fan, inte? ska hade kolla på en filmen Han drog Och skrika ohägdat i flera minuter åt ljustekniker som råkar gå förbi en scen och sådana här. Om <gör> det är rätt. Det är. Man ska avsluta sig, fru. Man ska avsluta sig, fru. Man ska, sig fru. Man, ska, man ska absolut slå sin mamma. Man ska absolut slå dig, du. Ja, vad kommer vi få göra med det här? Det är inte ens kul. Eh, ja. Jag vill inte ens. Ha, har ni kollat? Ni vet, ni vet vem Bear Grylls är. Vad <skratt> du? Ja. Är det här en vettig punkt? Han har ja. skript den bort. Nej, <skratt> han är ju, ju fan ass cool. Har du kollat? <skratt> på liksom ja, jag, jag, jag skiter väl i Bear Grylls. Det är ett löjligt namn. Jag vill inte se honom. <skratt> det är ett ass namn. Han heter ju Björn, fast på engelska. <laughs> ja, det gör Björn skiffs också. Fast på svenska. Ja, men bear är ju hårdare <laughs> än Björn. Right? Att tar av med mina glasögon så jag slipper se. <laughs> men du kan ju inte öppna frörelsen lite, Anton. Så kan inte du öppna <laughs> för Jag når ju inte. Nej, gör jag. <laughs> <laughs> fan, vad fan. Jag Man jag ser ju inte det här så att vi ser mina svettringar. Du kommer aldrig någonsin med från en julklapp. Beter det mina ena svinjare. Jävlar var det lätt. Jag tycker jag... Kan, ni har ju få julklappar här. Ja. Det är inte så att jag, det är så att jag förväntar mig någonting av er överhuvudtaget. Bam. Fytt då. Okej, nu kör vi. Alla som lyssnar på Eddie Medusa borde dö. Faktiskt. Typ. Ja, knulla er med epa traktor. För det är Känns, <laughs> Känns det inte som att Eddie Medusa är Sveriges svar på Gigi Allen? Riktigt jävla dräggsvin. Ja, och lite faktiskt. Det, det är svårt att hitta någon annan som är faktiskt lik. Det vi Det skulle vara Micke Swullo Dubois. Ja, faktiskt. Han är också drägg, men det var han väl ja, bara Både han och Gigi döda också, så det är ganska bra combo. Men Swullo var väl bara liksom drägg i ja, det han död. profilerade i TV? Vad sa han då? Eddie Medusa var också död. Ja, jo, han det han... också ja, det, ja, det är ju också. Ja, det är det. Jag tänkte inte på. Ja, det var ju fallet in det Ja. Nu åkte jag igenom hans hemsta för ett inte för att jag kommer ihåg var det är, men. Ja, men hur fan kommer du nog Nej, men det var någon som, ja. som sa det. Ja, här äh, föddes så, med du som växte upp här, tycker jag. Okej. Så jag kommer ihåg vart du var åkte igenom. Liksom. Alltså, ja, du kommer ihåg staden liksom? Ja, men på Det är att... skitshand. Ja, jag ja. ja. Varför tycker du det, Anton? Vad? Uh... Var? Ja, men kan, du ge, kan du ge en förklaring till varför de... För vill... att det är inte bra. Alla som lyssnar på det är äckliga. Ja, det är det. Och har så här lurvig klädsel i sin epa traktor. Och här, I sin Volvo. Och ser det, det är mycket sydstadsflaggor och sånt också. Ja. Det är äckliga... Ja, nej. Jag håller med dig. Till fullo. Mm. Så har de så här kepsar på sig. Mm. Och det är så här jeanskapsar. Såna här... Bara, ja, såna här kepsar som... Som inte är liksom... Kapsar Va? utan det är så 90-talscapsar såna som man ställer in där bak och eh, ah, en, ja, man en snapback. Jag tänker mer plattare Och liksom så är liksom sådär. Ja, Jaha, så. Som som du hade typ. Ja. <laughs> i 15 år. Jag Hade den typ ett år bara. Kom jag är lite. Kom igen. <laughs> I alla jag men jag hade ju svart också. Ju ingen fan. de har alltså de folk de det de, de folket Ja, du tänker de, så här, den de har ju typ armékepsen. Ja, och sen, ja. Och sen, ja det, kan, det, oftast är den bara så här jeansmaterial när det gäller det folket. De äckliga. <laughs> de onämbara. Ja, faktiskt. Sådana som dyker upp när det är cruising och åker ja. in 740. Ja. Det är 70% 740 och sen så är det några. Det är mycket, mycket folkets park. Det gäller ju alla städer liksom. ja. Det är folkets park som gäller när man kör, om man är i en sån. Alltså på cruising. Mm. Kroos är något av det värsta som finns eh, det, det svinas ju bara Ja, Det är det... okej okay, okay med de 60-65-åringarna Som åker två pers I ja, en ja, amerikanare tittar, ja. som är välvårdad mm. För att de gillar amerikanare ja, ja. Och gillar att köra sin bil liksom. Och så kommer det nio stycken Aspackade 20-åringar Full, full, vi fullast fullas kör i en sketen ja. Volvo. Och så är det ja oh, fan, gött vi våldtar någon brud också. ja oh, fan vi slår ner. Ja. ner några folk lite misshandlar oss på det. Ja. Och är det. Och så streamar vi vi skräpar ner överallt. Ja. Vi pissar vart vi vill. Precis. Ja, men det är trevligt att cruising då. Ja, ja. Det, fan det är gött är det. Och så undrar ni varför man hatar raggar. Ja. Svin. Ja, idioter. <laughs> ragare hatar mm. vi punkare. Ja, jag ja det gör Jag hatar också punkare. Tack. Och <laughs> jag och Lars som sitter där ja, Inte för nej. att jag skulle betrakta mig själv som punkare nej. Men jag har varit och man. Jag har inte varit punkare Men mm. Men man... jag hatar ju inte punkare Nej Nej, nej. nej. Jag Och hatar... Anton bara, åh kostym Jag hatar raggare, det kan jag lätt säga Jag har inget Jag har inte fått något gott från raggare I taget, faktiskt Nej Nej har vi någon raggare som lyssnar kan gärna maila in och säga vad ni har till bidragit med under era under typ 40 år. Mindre mm. än ölburkar överallt i varje stad. Och uh, mycket lag och sådär. Och då menar vi alltså uh, raggare, inte ni som inte ni 65 åringar i era karlalackar. Nej, precis. Ni får fortsätta tills med det. Ingen jävla epa folk här. Är. Jo, men är i och för sig. Va? David brukar. Jo, ja, Sluta! <laughs> Det är en jobbigt avsnitt det här. Ja, i alla fall. Ja. Ja. Mm. På tal om det? Mm. Nej, det var inte på tal om det. Va? På tal om att skrika i mikrofonen. Ja, okej. Okay. Ja. Så när jag, när jag var på bio och folk kom in några minuter efter att själva filmen hade börjat. Ja. Då Åh, vill jag, jag skrika sånt. i mikrofonen. Ja. Det är sånt som händer när man du går på bio. Du får skrika i mikrofonen nu åt här. Jag Nej. HATAR! När de ska hålla på och komma in under... Filmen har börjat gå hem ja. Göteborgar fitta <laughs> ja. Så händer det Så är det inte när man går i en sån här fin Liten småstad Då, då är det de fem personerna som ska gå på filmen De är det mm. Och så kollar de på filmen och sen går de hem mm, Men hur svårt är det att hålla till Okej, okay. det är insläpp klockan sex Och då vet man att det är 10 minuter reklam Bam på sekunden Så att man är där senast Åtta minuter över Nej, man är där innan reklamen är man Ja Ja, men alltså senast. Man, man, jag, man, jag är, man är där innan de släcker ner. Innan de släcker ner de första. Sen så är det lite lampor kvar som är tända. Mm. När det är klart. Ja. Men man är fan där. Innan det är klart. Jag brukar stå då ska runt man Då ska om man ha färska. Då ska typ. man ha gått på toa. Man ska ha köpt sina jävla dricka Man ska ha köpt sina jävla chips. Och man ska, man ska ha, ha sin färg. jävla mobiltelefon på ljudlös Ja, eller helt avstängd Och man ska inte ta För upp För det upp Nej, sen och bara lyser runt med den. Ja. För det är så jävla irriterande Ja, det såg jag massor. Ja, och man bara, vad håller ni på med? Är ni rövar i huvudet? Och jag satt där och tänkte, för jag skulle jag visste att jag skulle prata om filmen i våran podcast Och jag visste att jag <coughs> behövde skriva upp det Men Då sänker det. man självstyrkan. Nej, jag, jag gjorde, jag, jag höll i huvudet För jag vill inte ta upp och vara en ja. rövfitta Nej. På raden någonstans i mitten Och sabba för alla bakom mig Nej, jag precis vad du menar Det är ju så jävla irriterande ja. Liksom, de säger, jag har inga mobiltelefoner Jag tar inte upp den jävla mobiltelefonen Och ja. dessutom i länge vi var på så var det så här, uppgångar på båda sidorna, mm. vi sitter någonstans i mitten lite åt var vänster. Var det i Göteborg var alltså eller? Ja, ja, okay, ja. Uh, Och då kommer folk från höger och går upp på den sidan och sedan går igenom alla de som sitter ja, där komma sin till sin plats som är typ nästan längst ut i vänster. Vad är det för jävla Dumma sätt? i huvudet eller? Mm. Det är ju förmodligen Göteborgare också. Då, alltså, ja men Göteborg är de... ju bra människor. Nej, det är de inte. Inte när det kommer till att knö sig Om man går på stan Om man går gått på stan i Göteborg Då är det ju ja, men De går in igen hela tiden De går bara rakt fram ja, ja, ja. Och så går de in igen Och så, så, så, så kollar de allt på en Starkaste starkaste starkast överlever En tioårig flicka kommer bräm. Ja men typ Man får ursäkta sig själv För att de gick in ja, i ja, ja. liksom, här talv Och förlåt, förlåt De bara typ, så, så de vidare, <laughs> Rakt fram bara Köp. Det gäller torped eller någonting. Det vill säga, det är irriterande. Jag mätte det när jag var i Göteborg. Jag var i Göteborg i onsdags. Mm. De, har, de har går. De flyttar Ja, alltså, har... kör. Mm. Det, det är så... de, men det de, hade du de också gjort om nej, du bor i Göteborg. Jag men att du skit i spårvagnar och allting och bilar och allting. De bara går. <laughs> ja, ja det, det, det. Trafiken har ingenting <laughs> nej. att säga till om Göteborg. Nej. Eller i Storstäv, du Nej. Bara, fuck you! Det, det, det, du har du, det har du inte här heller i vår lilla stad. Om man kör på gatan som jag bor på. Längst med Nej, På gatan ja Skitsam alltså, då kör man Det är ingen gånggata där var i Göteborg För då igår. hade det varit såna skyltar vi <laughs> ska inte bara gå ut rakt i vägen Det var i Göteborg igår ja. Ska åka ner för rulltrappan där Precis äh, en, äh, Från övervåningen mm -hmm. När man kommer typ från femmanavdelningen i Nordstan ja. Åka ner där Där uppe då Det är, är typ inga färre där Utan det är bara en liten avsats Med typ en julgran eller någonting mm -hmm. Där var det nu kom och återkommer den här punkargäng mm -hmm. ja. Som bara stod där Och liksom eh, drack bash Och sen så ställde de sig i mitten ut För täckte för hela eh, Rulltrappan när vi skulle åka ner Jag ställde mig bakom dem eh, Och liksom bara, ja, flyttade på er Och sen så började de åka två stycken eh, En utav dem kastade Bara sin halvtomma Fulölburk på rätt ner i rulltrappan. Och bara liksom så här sparkar på den. Så det den. skvätter på dig? Nej. Men sen så, så kollar han på mig. Pekar på den och säger: så här. Ja! <här> <här> <Yeah. här> Fan! Då kan man ju börja tänka. Ja! ja. <här> och, jag, och han är liksom gult och rosa hår. Och liksom är äcklig jävel. Och jag kollar tillbaka på honom. Och jag liksom bara. Jag, jag vet inte. Jag ska säga någonting ensamma. Jag, jag bara tittar på den Och har ingen respekt överhuvudtaget för han är äcklig igenom hela huvudet. Hur gammal kan du tänka dig att han var ungefär? 17, 18. Okej, okay, då borde man lite mer lätt skallar man lite. Mm, ja, det 15, okej okay då, liksom. då, Gör 19, 20, 20. Men då är ju ändå livet börjat liksom. Kanske man ska ta det lite på allvar. Ja, faktiskt. Typ så här, ja men jag ska inte springa runt och kasta öl på folk. Nej, det, det gör man ju inte mellan 18 och ja. 20. Man kanske gör det Före eller efter, det vet inte, ja, men... ja, inte jag Jag gjorde inte, det. Nej, inte jag, nej, det Jag har inte heller gjort det någon Visst att man kastar en ölburk Men det är inte så här att okej, okay, där står du Nu kastar jag en ölburk på. Om man, om, inte att man, man går mitt in i ett köpcentrum och har. Nej. Eh, nej, vad fan nej. Jag bryr mig allt eller ingenting eh, Anarki ah, För jag är dum i huvudet och inte fattat någonting Om <laughs> någonting Hatar Idioter. allt, fattar inget nej. Det är så typiskt På något sätt också de skiter i allt. Ja, men det är ju lite blå ut och naivt, egentligen. Samma sak så vi var på servera, och, och så. Och vad fan hände där? Jag, jag köpa, eh, och, och Åh, nej, så. Åh, skulle bli med och köpa glas. Hon var besvärad, du sa. Hon skulle köpa glas åt sin bror, ölglas, önskar han säga. Och så jag var, men det är för varm i min jacka, jag måste gå ut, jag sätter mig på en stol utanför, och så sitter jag utanför. Och så kommer tre idioter gående. <laughs> Så de får fått på dem att de är idioter, mm, cool. För de har, de är 25 år och jag liksom grabbar, fast mm, de, deras IQ-nivå är låg och, de, och så säger en utav dem eh, Här inne finns någon skit i henne! De, de är till och ger ja. ett djupklapp till hans Det är någon Ja, de går in där och jag, och jag bara jag vill bara konstatera det på Twitter, att det här, nu ingår tre idioter sen så, sen, Ja, du vill ha sett en bild liksom Ja, sen, att, sen, sen, jag, det är sådana idioter Sen går jag in i affären för att hjälpa Molly med, med någonting För det fanns bara fyra utav glasen hon skulle ha istället för sex Så jag köper köp någon för helvete, hur många ska jag. ha? Och då är jag inne i butiken och då så säger han ah, Fan, det här får duga en av idioterna alltså. Mm. Uh, han har, då har han tagit av sig sin jacka för han blivit varm. Och då har han en, en t-shirt som det står hastler på. Oh. Uh, och så har han någon slags så här typ. Uh, öppna vinflaskor eller någonting. Mm. Med, göra Gör med, grejer med drinkar eller något sånt där. Uh, hon har varit bartender så det funkar. Så tar han den här. Och så är det en annan kille som också behöver en present till sin Ja Men ta samma skit då. Jag, ba, jag orkar inte mer! Stå inte och skrik! Jag orkar inte mer! Det är så jävla jobbigt för folk som gapar ja. och sen samtidigt i samma affär två tjocka brudar varav en vill ska köpa typ, typ whiskyglas till sin pojkvän eller någonting och då är det sån här glas som ni vet vickar lite grann. Ja, som inte kan stå plant. Ja. Mm. Skitsnyggt. För ja, de är jättekul grej också. Ja. ja. Och så och den andra ah men hur säkert känns det där då? Fan, alltså. Och liksom bara så här är idiot om, vadå du säkert, du ser... vad ska hända eller ska de M välta de de i huvudet eller de snurrar. det är ju vad det här två feta brudar? Sorry. Det var två tjocka brudar Jag har tänkt på två feta brudar, men okay. jag har tänkt på feta brudar i taget När jag satt på vår lokala rockbar som, var. som jag alltid sitter på Då, då, då, då Det då. Då, då, då, då, finns så då, då, mycket tjocka brudar Då, då du får du bli en brud liksom såhär att, liksom, att tjocka, tar upp ögonvrån Nej, nej, nej, nej, det är inte det här att Tjocka nej. brudar, de går ju, väldigt, de går ju i en klass för sig De går ju väldigt som, så här De baggar de typar, fram, ja. baggar fram liksom. Då kan man ju undra lite ja men, då, ja. ja, men då gick det förbi en tjej Som såg, hon såg väl liksom helt okej okay ut Hon var inte särskilt tjock liksom Men hon hade Hon sa, hade, nej, sa hon... du inte särskilt tjock Ja, men ass, Nej, men Ja, nej, alltså. Hon, hon, hon smal, mullig, normal eller tjock. Nej, hon kan var lite mullig sådär. Men, <laughs> men, men men i alla fall. Det var, alltså, det var ju någonting man tänkte så här. Det, här, det är något som är lite konstigt. För. Förmodligen hade de varit jävligt fet liksom. För hon hade exakt samma gångstil som en fet. Alltså, de, kanske, oh, yeah, yeah. De, de måste gå lite längre med benen så här. När de oh, går, så här för oh. Annars går låren för mycket ihop. Så att det mm. blir liksom slitage det blir, på det, innelåren. Det blir, det blir ett vaggande ja, ja. helt enkelt. Ja, precis. Det blir ju det. Men alltså, jag har inte att det hon, är som var, hon, hon var kan inte för stor. att rulla fram. Hon, hon, behövde inte, hon kunde gå raka liksom rakt ja, med benen. Men det, det, utan det, det, att men det sitter ju för alltid. Ja, ja, ja. Det är samma sak när man kollar på biggest loser i USA. De har ju folk som är jävligt stora i, i, i Sverige-versionen då är de inte så jättestora. De kanske väger kanske typ högst 120 kg typ eller någonting. Är, i USA har de liksom 200 kg ja. klasser nästan. De, nej, de, de blir ju fruktansvärt de som vinner de blir ju väldigt smala till skillnad från de som är ut förut. Men de går ju fortfarande likadant. Ja, ja. De går ju som feta människor. Även fast de inte är det. Och det ser så jävla konstigt ut bara. Ja, ja, jo. Det är faktiskt aldrig någonting jag uppmärksammar. Men Sen, det kommer jag ju göra nu. Tack Carl! En annan grej som jag uppmärksam, uppmärksam, uppmärksam, äh, uppmärksammade mig på samma kväll som jag uppmärksammade det här. Ja. Det är det att tjejer... Så när man pratar, gestikulerar fruktansvärt mycket. Det är så jävla irriterande. Det är så, här, och så ska ska jag också jag prata jättehögt ja. och så där uh, typ hej jag är en attention sån Men det är liksom det är ska jag titta ska jag titta dig i ögonen eller på dina händer? Tycker är det tycker jag att jag snackar skit eller någonting ser ut som. Jag bara tänkte, du, var det om allmänna tjejer i allmänhet eller var det Nej, det ju, alla tjejer är ju inte så här. Alla nej. Är... Nej. Så när det, det inte. Nej. Men de som är det? Ja. Ja, körper. Ja. <laughs> Exakt. Det är bra ja. Nej, men det. det är kul att hata på saker tycker jag. Det är kul att pissa på folk. Ja, det är det. Är jävligt roligt. Ja. <laughs> Vilken, okay. Vilken är er favoritlåt? Med Favoritlåt överhuvudtaget. överhuvudtaget Vilken är allra bästa oh, låten någonsin Det, det Och allra går inte. Jag vet, Nej här, här är frågan Allra bästa låten någonsin, allra bästa bandet någonsin Och allra bästa albumet någonsin oh, Det är ja, The jag... List, det går ju inte Jag har det här ja, jag har, <laughs> Är seriös? Jag har faktiskt en skiva som jag ja. älskar något fruktansvärt jävla mycket ah. Fast nu kommer fatta vad den heter Ska jag, vi, jag ta vi, mitt den tiden då? Ja kör det, kör det. Jag, jag ska kolla För mitt favoritband genom tiderna är absolut under, Utan tvekan Beatles Ja. ja. Och eh, favoritlåten Alltså, de har gjort jävligt många bra låtar det finns jävla många bra låtar från andra band Men, men må, måste jag... verkligen favoritlåten Vara från favoritartisten? Nej, absolut inte Eller men, från men, favoritalbumet men, men. Det, det, som... det känns som att det Nej, kan vara tre olika grenar Jag kommer till det ja. eh, För att min favoritlåt är Here Comes The Sun mm. med, Vilket är Beatles George Harrison har skrivit den Jättebra låt Jag, blir, man, jag känner mig alltid Det är Jävligt skön låt. Glad låt. Man blir på fint humör när man hör den. Ja. ja. Men, bästa plattan någonsin. Och då måste man ju räkna in alla låtar. Ja, man får se till helheten. Ja, ja precis. precis. Och det är utan tvekan The Wall, Pink Floyd. Pink Floyd, tack. Tycker du också? Ja, det kanske inte är den. Men den är ju på topp 10. Alltså, det är en platta som, som man... Den som Alltså, från början till slut. Och i slutet så börjar den faktiskt om också. Mm. För att... Isn't this where... Vi men... came in, säger de. Ah, och så jävla bra. Man kanske inte ska lyssna på den varje dag, för den är ganska deppig. Skiva, oh. Och man, man, blir ju, man hatar ju allt och livet när man hör den. Men den är oerhört bra. Har du där. hört? Det Wall. Nej, faktiskt inte. Kanske okay. det du borde säga. Nej, men ja, min absoluta favoritskiva faktiskt är Band of Horses Seas to Begin. Du mm. tar. Band of Horses. Ja, ah, okej. Okay. <rots> <Lång rots> jag är ju inte så insatt i Artist Band of Forces, Band of Forces och oh, uh, albumen Sist och ja. okay. Det är en fruktansvärt jävla bra skiva rakt igenom tycker jag faktiskt. Mm. Oerhört bra albumnamn tycker jag. Upphör mm. att börja. Mm. Lite coolt. Fruktansvärt. Lyssna på den, lyssna på den. Lyssna på den. Mm. Jag är ju inte så mycket för Band of Forces. Men Fan, den här men... gav mig ingenting kan jag inte Men lyssna på den skivan härifrån. Den är fruktansvärt bra Men jag har ju sagt på tal om bra låtar och Pink Floyd. Mm. Att. Um, nej, nu fan du inte mig helt och hållet. <laughs> Okej, som <smart> har <laughs> ja, du ah. hade inget, Du hade inget, inget band eller så du ville säga. Men, uh, uh, ja, eller grej är inte. samma. Dina grejer. Din oh, nej, nej, det är det. Alltså, nej, men det är väl tydligen min det är mitt favoritalbum. Alltså, jag, vet, jag tror inte jag har något favoritlåt. Så mm. sätt. Det, alltså, det är så jävla svårt. Det och, är svårt. Men jag, jag känner att jag. Jag kom du, du har det. konstaterat mm. att så här ska det vara. Ja, för mig är det så. Ja. Naturligtvis, jag kan inte säga för någon annan. Nej. Mm. Men Men, vad, jag jag tycker också att Pink Floyd är oerhört bra. Mm. Och jag konstaterar ju sedan länge att uh, Wish You Were Here ska bli min begravningslåt. Så yes. den hör ju också till uh, topp 10 oh. bästa låtar. faktiskt. Även det Fast det någon... den är jävligt epig så är den ja. ändå liksom positiv. Begravningslåt, ska vi prata om vad har, vill, har, har du någon låt som du vill ha på din begravning? Tal. Alltså gätigt. Det är klart man har tänkt på det. liksom Men fan gör inte det? liksom. Nej. Men alltså, Jag har inte kommit så långt att jag har börjat välja låtar. Liksom. Men jag vet att min pappa... Det här är jag. liksom Ja, men man kan ju dö. Och det är skönt när, så, om någon vet ja. också. Jo, ja, typ man, <laughs> man, alltså, klart, man kan dö när som helst. Det är klart att man kan planera det. Men det blir jävligt konstigt. Det blir jävligt sägast en psykvarning om man börjar skriva ner sin begravning nej, nej. på papper. Nej. Och, nej. Nu, har ju, nu har ju Larsson det? det. Larsson, om du dör... Så kommer jag se till att Wish You Were Here spelas på din miljö. Nice. Du hjälper mig då. För de har ner eller hur? Nej. Nej. Men nu är du konstaterad här. Jajaja. Förut fanns det ju bara i mitt huvud och några kompisar kanske visste liksom. Men... Min farsa äh, vet jag vill ha The Long and Winding Road. Okej. Because... Okay. det är... Det är, Jag har faktiskt inte hört Jag är inte så mycket för Beatles kanske. Men... Nej, okej. Okay. Men Nej. <laughs> äh, det är en väldigt känd låt och äh, <laughs> ni kan ju lyssna på den om ni vill. Ja, ska jag försöka någon gång. Jag ska mm. testa på det här. Mm. Mm. Har du du har inget, du du får fundera å Ja men jag kan det. jag. jag, jag, jag någon, någon, mm. Du får se till att inte dö den närmaste veckan då. Ja jag ska. <laughs> du, du kommer att vara tyst på dem Johan. Ja, jag ska fan, jag ska gå till. Eller vill att jag kommer att gå upp och sjunga nåt. Jag ska ju till Oslo på nyår. Mm, okay. det, det är mycket det, det är mycket bomber och mycket skjutningar och sånt. Ja. Så, och mycket smörgåsar. Akta så att du inte dör oss väl. Ah, Ta inte mer än nåt nu för fan, för du Ge åker dit och du smäller ja, om det. Grejen är att jag att nästan alldeles det. men det är skitsamt. Det behöver vi inte prata om här. Ah, lätt. Ah, men, lätt. Eh, um, men, ah, ja, lätt. Men Ja, lätt. Men vad ska ni göra? Jag, jag ska till Oslo på nio. vad ska du ska göra på nyår? Ja, Nej? Nej. Ingenting, eller? Nej, ju, ju, Ska nej. du vara här eller ska du vara i Göteborg? Det vet jag inte. Ja, ah, okej. Okay. Vad ska Malin göra då? Ja, hon ska vara med mig andra Ja, <laughs> okej. Okay. Jag vet inte vad vi ska göra. Nej, nah, okej. Okay. Larsson, La vad ska du göra på nyår? Gör? Jag tror jag ska jobba. Han tror han ska jobba. Men jag tror det hörs. alltså. Är det bra? Ja, det tror jag också. För att jag skrek därifrån annan gång. Ja, det hörde du. Som sagt, jag tror jag ska jobba. Jag, jag har sagt att jag kan jobba. Men jag har inte blivit tillfrågad. Men så sa de att jag måste, jag får liksom hålla mig inom tresta i alla fall. Vill du också ha en öel antingen? Mm. Ja, men fan! spring. Men, men Larsson sa du inte att du skulle vara nere fram till januari nästan eller? Jo, det är, men du, det är, det är bara skrik det, det är, bara. Det är ju så att vi har ju stängt efter julborden. Men du kan gå och skrika samtidigt. Kör mi, bara! Kör! Minus kör! Kör, kör! Kör! Minus nio år! Det är ju så, så att när Larsson berättar om sitt jobb så är det ju speciellt i Nej, väst... vi försöker ju bara få honom ja. att gå härifrån. Ja, vi vill inte att han ska prata om sitt jobb. Det är ju överbotat tråkigt. Ja, det är ah, samma. Um... mitt jobb där Det är... Mitt jobb. Oh my God. jag har ju fan två jobb också. De ringde från stället du vet, jag profotare och ville ha mig igen när fast jag hade sagt nej. Alltså. Och då sa jag nej. Fan vad hårt de, men det är ju det, är, det är coolt som fan att de hör av sig ändå. Det är inte ofta någon hör av sig till en själv och vill att man ska jobba för dem liksom. Inte nu kanske, men kanske Ja, i framtiden så ja. om man, om man... Om man har någonting annat annan har så är det givet. Om man f har någonting som mm. få har så är det också ja. ganska vitt. Exakt. Vad gör du? du... Äh. Jag tror att täckt hur fisk. Jag har smittat mig. inte bort jag tror de har Prata smittat inte mig. Prata inte om, om <laughs> Men Du kämpar den också. Vad fan, Larshan. Säger du, Karl? Du brukar lägga så jävla musiga fiskar. Jag går jag in i är inte det vi, vi spelar ja, en en Ironi. Ja. Det tycker jag är jävligt intressant. Ja, eller jag... sarkasm. Kan du skilja den? Min bror sa det för mig förut. Skillnaden. För jag har förklarat kan... det är för folk förut Min och bror... det har varit fel. Kan... Min bror sa det förut till mig, ja. men jag vet inte om det stämmer. Nej, jag tror jag det stämmer. Men han sa att sarkasm det är när det är riktat negativt mot någon. Mm, Nej, det det absolut... nu, nu har jag ett annat som jag har hört. Okej, då tar vi men rätt. jag blandar ihop dem så jag vet inte okej, om det är men, rätt. Okej, kör det första, men, Sarkasm pratar. är ett scenario och ironi är liksom mer tonfallsberiktat. Okej, men kör du på svenska? Så här. Vi så här. Jag, jag gick det så här, Carl. Vi gick i samma klass. Vi hade samma lärare. Ja, ja, jag tänkte så här. Att man har lärt sig att ironi det betyder att man menar inte det man säger. Typ. Nej, det är så här. Ja, ja. Men sen så har jag tänkt att ironi, det brukar ju vara, det kan ju också vara när he won the lottery and died the next day. Ja, så. det är ja. ödets ironi. Ja precis ja. ödets ironi. Ja. nu har jag Men är det är samma grej som vanlig. Nej, för då har jag ironi. tänkt att då måste ju sarkasm vara det så Då har jag tänkt fel hela mitt liv. Men <laughs> så har man kollat upp det här. Och då, då, är, då, då är det helt precis ödets ironi. Ja. Och vanlig ironi det är när man har på sig en liksom så här. En t-shirt som man egentligen inte står för. Man har på sig en t-shirt ironiskt. Eller som man menar egentligen motsatsen. Är det, är det när jag tweetar eh, Isabella Löfengrip. När hon... Eh, ja Någonting. Och, och det är ironiskt. ja jo, jo. Det kan det ju också vara. Och det kan ju också vara... Så, alltså, så. så ironi kan vara någonting som man, man, säger, alltså man säger. Fast man står inte för det. Eller vad? Eller... eller, eller, eller. Ja, det, här det, är är så, det, det här är så luddigt så det är fan löjligt. Vi får ta tag i det där Vi mm. får plugga lite eh, Henny Schiffert. Åh, ska vi, ska vi göra en grej? Ska vi alla ja, tre ta mansattestet? Nej tack. Men inte jättelångt det. Är inte det 24 timmar? Nej, det är Nej. En, en grej som man gör det kostar lite pengar. Det kostar lite typ 300 spänn. Nej tack. Nej, det är runt. För jag jag det inte jag gör <laughs> Ja. Man kan göra jag har inte mänsen då. <laughs> Och där, där upptäckte man ju Minokalsik <skratt> <skratt> Nej för att jag, jag är nämligen Det finns ju ett test som man kan göra Som är typ eh, Ganska eh, korrekt och Men man kan inte fastställa exakt Och man kan inte veta exakt Hur högt man är om man kommer tillräckligt högt upp På Mensas hemsida mm, om man, så här. Och där ligger jag ju Högst upp jag, jag har 126 eller mer i IQ Enligt den och då, då, men de, Dels så tänker man så här Det vore kul att göra det Om man får bra Men Får man dåligt Då är det inte kul Och jag är ju Ska man tänka och då så här har man, så? På man, man har lagt, man ut, man, man lagt ut pengar på För att hjälpa att man är ett dum i huvudet Ja det är också lite så här, att, men jag, jag, så här jag vet att jag är smart Varför ska jag då betala 300 spänn För att gå och liksom testa ja. jag, jag är smartare än mensa för att jag skiter i det här. Fast nu har jag redan sagt att jag är lite intresserad av det så att det Men är lite. Ja, är, är, det, lite det, det, det är inte så att man får vad man betalar för då så att man betalar 300 spänn då ligger man i botten av toppen. Men, man Men man om man 3 000 betalar 3000 spänn 3 000 så ligger man topp. Nej. Fan, så är det inte. Jag hade lätt kunnat ge 3000 för det. Jag tycker jag jag borde hoppa i det. Ja, det borde du. Eh, vad fan, har jag fått ett sms. Ja, skit. Ehm, eh när jag satt på backstage i torsdags så fick jag sms av Larsson. Go on with it! Larsson! <laughs> Larsson var på personalfest, va? Ja. Ehm, för att de firade att de har haft den sista Julbord. dagen på julbordet. Mm. När jag smsade när han var borta där han hade sin personalfest var han inte då, då, då lät inte på honom som att han var särskilt full. Nej. Oh, jag har hört att Larsson har varit väldigt full. Väldigt, <laughs> <laughs> um, väldigt <Very, very> full. <laughs> sen kommer Larsson ner. Han smsar sms mig så fort och han ner. Och han skriver BTS Nubis. Va? <laughs> Be, han, skriver, han skriver BTS Nubis. Med Z i slutet. <laughs> utropstecken. Och det är det. Då, det, då, man, det ja, då, jag tolkar det här. Nu, jag tolkar. Och, och, och jag visar det här för Larsson. Vad, vad, vad tror <laughs> du att han skrev? Backstage nu. Ja, han skriver BS då Bass Nej Jag, jag, jag, jag tror trodde du bara ska säga För jag visade för dig exakt när du kom ner För du skickade till mig typ 10 sekunder okay. Innan du satte dig bredvid mig ja. Och då ska jag Här Larsson, kolla här Vad du skrev nu Och han bara, och bara ja. Åh men det står ju BS nu Utopstecken Och jag Nej gör du inte Det står BD Och så är det mellanslag en ny rad En ny rad En stort S mellanslag N U B U Z och så ny rad igen utropstecken Jag skriver ju som det låter allt du har skrivit innan det, en halvtimme innan har varit korrekt som ja. vanligt. Men sen så reste vi oss upp. Ja, det och åkte bil till BS och så skulle jag smässa Carl, BS nu, utropstecken och Typ såhär 10 sekunder skickar du innan du träffar mig Det kul. jag inte ens reagerat på faktiskt förrän <gör> nu <gör> Det är, alltså, det så här, det är så här, man är salongsbrusad, man är liksom, nu är det partybrusad mm. Sen så liksom blir, finns det stadigt när det liksom blir mer och mer Sen så liksom blir det sorgligt Men sen så finns det stadigt till När det bara blir jättekul igen Ja, <gör> ah, liksom <gör> <så här, "Appackad." gör> Men, ja, men man, är liksom, man, bara... man fungerar. Ja, ja. Det är som det är I, som huvud, i huvudet ja. fungerar man. Man är som en zombie. Man är liksom man har egentligen däckat, men man reser sig upp och man fortsätter. Ja, ja, ja. Man bara... <här> <här> uh, SMSar och man pratar <här> man bara... bara, Vad hände igår? Äh, vi, vi, jag Vad gör jag? har jag skrivit det här. Vad Jag har ju blivit som gör det typ varje vecka. Ja, ju, men ja. de är ju rutinerade. De, är ju. Ja, ja, ja. de vaknar ju upp och bara, mer. Ja. De kör ju bara vidare. Liksom. De bara kör, kör, kör. När jag så... dricker fyra bär så vaknar jag upp nästan bara, aldrig mer. Oh. <laughs> Fosterkänning i tio timmar. <laughs> jag blir fruktansvärt eh, sällan bakis faktiskt. Ja, jag blir det, helt sjuk bakis. Eh, så. Så fort, så fort. fyra dagar. Oh God, går man då? över åtta öl, då är det kört. Då är, då är jag invalid dagen efter. Då är nog en jävligt rutinerad ölriker, i alla fall. Men så fort jag tar en shot, det jag med en shot, då alltså, ja. är min nästa dag förstörd. <laughs> Eller om jag dycker mycket bärs alltså jag kan ju dyka en shot, liksom det är hela lugnt sig. Det är inte då bara. Men om jag har en massa bärs och sen avslutar jag om vi kör en shot innan vi då efterfästig. Mm. Typ. Då är kör resten. Om jag tar bara. En, dyker en, inte kanske en halv sidor, inte för att jag skulle beställa in en sida, men om man bjuder på sidor, då är jag också förstörd. Om jag dyker lite. Men det är vitt vin, då? lite vitvin. Ja, det är det också. Men, men så det är alltså, din grundprincip är att du ska hålla lite öl. Säga, ja, faktiskt. För då, då får jag varken ont inte tänderna, eller i bakis. Jag får jävligt ont i tänderna. Är, jag tror jag pratar om detta förut. För jag För ge mig en sak innan jag springer på toa? Jag ska ja. också springa på toa. så de får titta själv och svara. Nej. Då har vi två toaletter. Jag springer först. Okej, <laughs> eh, jag glögg är fan inte då om man ska bli full. Nej, för nu är jag. Hur full är jag i huvudet? Inte speciellt Noll. Hur full, hur full är jag i, i magen? Aha. ja full. Men det är det är som med julöl <hörigen> i samma sak. Det är jättemättande för att Mörker eller ut Ja. det är, mörker, ja. Det ja, det är ju, det ju mycket mer mat än öl om man jämför med en ljusöl. Ja, liksom. faktiskt. Men det är en massa skumma, det är jättemycket kolsyra i det inte Lite därför det är, det, det är, det. Det är, därför det är så jävla mycket skumma. i det. I mörkel. Ja, för att det är mycket kolsyra eller? Ja, det är ju fan det beror på mycket det är att den är lag den kan vara lagrad, det är lite andra maltsorter i och lite sånt. Det, det, är ju... det är så jävla gött att du, att du faktiskt är ganska intresserad i sådana här grejer. Ja, man lär sig trots allt. <laughs> men det är jävligt kul, är det? Ja, absolut. Det är alltid kul att prova en ny god mörk öl, för det är som att prova en ny maträtt. Ja, ja, ja, ja. Minus tuggande, plus bakfil. Mm. Ah. <laughs> Helvete! Fan. Ja. Nej, men på den här personalfesten då, då satt vi och då var det ju liksom hur många var vanligt då. Vi var mellan 30 och 35 personer, för det här var ju ja, två det. företag. Ja, just det. Så då var det ju en buffé då, som man gick och tog. Och så satt man och åt, och så gick man och tog mer mat. Så blev man mätt, och så satt man och drack vin, och så satt jag och en kompis till bredvid då. Och så, oj, vi har visst två flaskor vin, och så några öl, och så har vi druckit öl innan, och champagne, och jul, ja. Så det är ju inte så jävla konstigt att spåra ur när jag reste på mig sen. Nej, det är klart. Men det är det, det, alltså, så var det också när du och jag var på förfest gången. gång. När det spårade ur för mig sen. När jag bara ja, statt, ja, ja, ja. Liksom. ja. Då, men då dröjde ju då, nästan ren sprit. Ja, grann. ja, ja. Men så länge vi satt ner. Så nu då, är det då är det här liksom. att fylla där man har börjat bli full och man pratar om andra man, och Lars, man, man, och märk och Anton. man märker inte själv att man är full men folk börjar märka Lars, men... innan man reser på sig första gången. Anton, han är ju i det här nu att om tio minuter ska man gå och pissa igen. Ja, det det. Tio minuter, ja. Det... börjar redan du, trycka på, eller? Du ja, ja, ja. kommer tillbaka om toa precis, spolat. Ja, men, ja, precis spola. Nu ska jag liksom gå och ta min första piss. För jag har mm. hållit mig genom att hamna på. har jag pissat nu så jag kom hit liksom jag vet inte riktigt vad jag liksom, nice. nice. jag vet inte vad jag har fått i mig idag. för jag, fan jag har varit på Toa flera gånger och mm. jag, jag har nog fått i mig något vätskutdrivande. jag har druckit två koppar kaffe, det är normalt för mig Men jag har fått i mig någonting skumt, för jag går och pissar hela tiden, jag kanske har fått diabetes nu under julen. Nej fan. det är omöjligt, vad jobbet det skulle vara Vad jobbet det skulle vara, här mycket äh, hey. Ja. <hör> Men du Anton, du som mm. är lektosintolerant jag är inte laktosintolerant Ja men vi tror ju det Lite. Eller jag tror det Tror du det? Ja jag tror det Mamma sa att man tar ett sån här piller lak, Laktos Laktos Nej Annat liknande Ja någonting Nu när vi skulle äta risalamanta. Okej okay. För det är mycket mjölk Ja, Ja en ja eh, Ja precis Och jag hittade inte dem Så att jag gjorde inte det Det är därför du går på to, hela tiden Men jag har inte bara Fan vi, vi ska inte prata bajs i podden Igen Nej Nej men har du något mer kul att ta upp, Anton? Jag, ja. jag är uttömd. Är du tömd verkligen? Ja, på alla sätt. Märker du hur vi håller uppe liksom snacket nu? För ja, det, det är, i... är ingen Ja, det är noll innehåll. Men det är ändå en konversation. Mm, ja. Och den fortgår och den fortgår. Ja, det är helt otroligt. Vi är läsa. <laughs> Där blev det riktigt dåligt. <laughs> ah, det är helt otroligt. han håller tillbaka nu, fan. Håll är hej, hey, hey. ja. <laughs> jag, jag är helt uttömd. Jag måste liksom... Igla på era ämnen nu. Ja, mm. man har vidare bara. Ja, eller hur? Tjej, <laughs> vi bollar, vi bollar. Ja, va fan. Har nånting eller vad gör du? Nu? Jag försöker, ja, eller vem frågar det? Ja, det är jag sa... Kokosmaschepan! Bam! Kokos är ju nånting som kokos inte borde vara en smak... Det enda som är borde kokos... borde vara en lukt. Ja, eller hur? Sololja är det kokos. Om det är kokos. kokos. Marschepan borde fan finnas. alltså? Nej, det är svinäckligt. Nej. Jo. Kom igen, nej. nej, come on. <laughs> det är fan avsäckligt. Nej. Det är, är, är torrt och, och, och det smakar skit. Det är torrt och det smakar skit. Man brukar man, ju tycka det när man är fem år gammal. Vad fan finns det för jag vet inte, när jag var liten så var det alltid jag som fick det gröna marsipanen på alla spintestårter. Eller hur, det är det bästa? Ja. Så det, det var gräte och sylt och skit. Och så sitter man där med en med marsipan. Men du? Och man bara, åh, jag får äta utan att föräldrarna ser till mig. Men vänta, jag hörde nu när jag var på toa, hörde jag igenom väggarna att du säger att du är inte laktosintolerant. Har du gjort något, något test? Nej. Eller? Hur kan du då säga att jag jag är inte det? Hur kan du säga det? Hur ska jag säga att jag är det? Ja, det är också sant, men, men det tyder ju på det. Alldeles ja, sant. det är klart. Hur då? Adj varför? Så fort du dricker någonting, man, eller äter någonting, som är en eller då går du skit. Så fort jag, jag lever så går jag skit. skiter. Det värsta är att det är jävligt gött att skita. Ja, jag det, det är så bara, ah, fan, mjölk liksom. Ja, är om man har tid att passa av sånt. För eller om man jobbar, också ja. jobbet kan jag säga jag vill inte ta upp det eftersom att jag inte gör det just nu. Nej. Nej. Nej. <skratt> <skratt> Nej. Vad börjar vi spåra ut det här nu? Eller? Nej, inte så. Vi är snart där vi borde vara. Nice. Hon säger så. Faktiskt. Faktisk. Man är här, och matchar så här. Vi är inne på... Ja. 1,18 nu. Sweet. Skal vi kutta det på 1,5? 4 timmar och 20 minuter är vi uppe i nu. Nej, jag var ju på i krogen. Ska ni med i det va? Anton, du ska med nu. Du, du är ju fan gay nu. Är jag gay nu? Game. Nej, Anton är gay nu. Han är alltid gay, så. du? Ja, okej okay då. Nej, det är han inte. Han är mest straight hos båda, det allas tre. Eller? Ja, han har ju flickvän i alla fall. Vad menar du? Det? det är svinet. Det är gött för han. Han får ligga på Jag är glad för honom, på, en dag. Kommando, daglig, kanske, kommando, kommando. Nej, nej, nej! Ja, min flickvän är vår absolut Åh, mest trodda lyssnare. <skratt> På tal, på tal om det här ner. Jag kollade hur man 2 igår. Ja, du är <skratt> I full håd. <skratt> <skratt> Fy fan, vad sjukt den var. Men jag den kan bra? Bra? Den var så här psykiskt tärande för när jag gick och la mig sen. Det är ju typ kan vara 10 meter mellan vardagsrummet och min sovrumsdörr. Vågar inte gå. Det är mörkt jag... i hallen. Det blir mörkt. <skratt> <skratt> <skratt> Nej, men jag tror jag kollade mig överallt. <skratt> Jag tror att jag kolla mig över axeln fem gånger efter den där äckliga jävla snubben alltså. Har är du, du sett du? en gång? Nej. Är men jävligt ser ah. eller? Är ni inte helt. fet? Han ser ut som Calle Moreau som Han är Vad <laughs> Fast med glasörek. Tänk <laughs> det nu, jag vet inte vilka jag någon, vem någon känner sig. Jag, jag kommer inte att så på en bild i när du säger det namnet. Jag har ingen mm. aning om du pratar om Han är kort och tjock. Ah, Okej, okay. ah, okay, vi fattar. Ah. Ja, ägera ägera ägera. Ah, nice. Mm. Det är nice. Min mage har panik just nu, den säger: "Det går. Jag vill inte ha mer." Ja, har du käkat mycket då, eller? Ja. har säkert mycket djurmat där. Ja. Jag har inte checkat så mycket idag. Jag åt lite jag åkte till mormor morgon och hon har säkrat frukost det kan. Det gör vi alltid. Mm. Och så räcker man lite grann så typ, att frukost det är ju samma sak som djurmat liksom. Ja, eller hur? Det är ju Man bara vad fan? nu, alltså vi åker och också checka frukost hos mormor. Bam. Ser jag nu ut så va? Han är vidrig Ser lite Eller hur, Du har ju sett den Du vet hur ja. den ser ut men, jag, Man får inte länskrippar Men Ja ah, När jag hade sett den Ben Han ser fan ut som du ju Kolla En fet En fet norsan Kolla fan Kolla fan Visa, Visa han, han, han, han. Hur han, han. Kolla. fan då Lite Lite? Nej, lite? Absolut <laughs> <här> hur, hur fan kan du tänka mig fet Det håller men, bara med, för jävla, Men du får skattar. Kolla fan men jag var ju inte, jag var inte rädd när jag hade sett den. Jag var ju bara arg på, på, ja, på folk. Jo, det, det, det sämsta är att de, att de gör att den första filmen är ett skämt. Liksom. Att den första filmen är faktiskt är en film. Ja, men det är ju inte ett skämt, utan det är ju att han inspireras av dess. den här filmen. Jo, jo, men, Som, men, e... man, man, man, man blir irriterad på att... Ja, okay, du och, vet, den första och, filmen men... den fanns ju inte. Men den här filmen, nu ska du tänka att den här finns. Ja. Den finns, ja, precis. Mm. Tack. Men det är, det är verkligen det är som du sa där Anton att varför, varför reser de sig inte på äh, det går? <laughs> och jag vet inte med er, men om jag ligger ner med mina händer bakbundna ja. då kan jag ta fram händerna framför kroppen igen. Om man liksom sitter upp så kan man liksom åla sig över händerna och få fram dem över knäna igen. Ja, så. Hur som helst så kan man i alla fall resa sig upp. Ja, och det kanske, det kanske det är som sagt, det kanske är obekvämt. Men, <laughs> det går. Men eh, om man jämför Ja, jag häftas fast i röven på någon ja. och äter deras bajs Ja Så, eh, med avklippta senor i knäna mm. Så det definitivt, ja, absolut jag Det tycker jag är jättekligt När han skar under knäskålen Och mm. tog fram Det är skena. jättefina, jättefina klippbilder på knän där när, när, de klipp, när han gör det på en kille Och sen så klipper de till ett, ett knä Helt utan hår fast killen har hår på benen Det är jättestorna det på Jag är så förbannad <laughs> livet kan dra åt helvete när jag säger och vi märker ju allihop här att Anton skulle bli regissör direkt <skratt> <skratt> eller klippade för fan det är bara det <skratt> Jaha. bettis ja då får jag alla bli det då får ah, jag ringa upp någon kör bara kör bara ja ringa upp han som ska umen samt <skratt> ja så kör du Ger så bli kill var, killben. du är du Så Jag kommer att ha du ha du du du Känner har vi inte har, har vi inte redan pratat om Hobbit eller? Har vi gjort det? Nej, Känner äh, du någon på filmen? Ja, Känner jag, någon filmen? Jag har inte Nej. sett trailer. Har du gjort det? Nej. Vad är det med? Men jag, jag läste Bilbo för ett par år sedan och den är ju grimmast. Alltså. Oh. Jag har läst sångna ringeböckerna också. De är ju de bleknar i en med Bilbo. För att det. Bilbo det är ju liksom det är ju Bilbo för de som förstår. Bilbo eller enbok eller? Ja. Det känns som att det då är mycket och, på en och samma gång eller? Ja, eller den är den, är, den är ganska kort. Ja. Men det händer ju jävligt mycket och det är ju den som är liksom innan Sagan om ringen trilogin. Den borde man ju läsa innan. Vänta, nu, vänta, bo, vänta, vänta, nu vänta, vänta, vänta nu. Vänta nu, <laughs> vänta nu. Trilogin. Fan. Ja. Det är ju trilogin. Eller vad? Heter det så? Triologin Triologin, ja! Vad fan säger du? Trologin! Det är ju tri, tri, Trio, triologi! triologi. Millennium-triologin! Oj, nu! Anton! Det här kommer jag att höra, höra Nu ska <laughs> du skämmas, jag hör nu inte det. Här. Ja. Oj, oj, är. Oj. Oh. Som ni här får säger inte det. Jag är lite <laughs> här och frams nu. Det är telefonen, han kolla lite. Det, ja. det är nu han bara. bam face, det heter Trologin! <laughs> <laughs> Bam-face, det. <laughs> <missar laughs> Ja, oh, det, ah, det är bra det här. Ska vi börja runda av kanske eller? Mm, ja, som sagt, jag vill ju på krogen. Mm. Jag är game liksom, men jag börjar jobba halväl. Varandra. Trilogi heter det där. Fitt, skalla! Vad sa du? Trilogi! Trilogi? Trilogi! Tril tri trilogi! Nej, Trilogi! Man säger ju triologi. Trilogi! Va? Trilogi, Trilogi? Trilogi? Nej, det är trilogid. Okej, okay, vi kan ha en liten omröstning eh, ja, vi, det här ska, Ni det här ska som håller med Larsson kan maila in triologi. Trilogi Trilogi <laughs> Och ni som håller med Anton kan ju bara hålla käften Ja, i alla fall Tack för oss för det här avsnittet Maila oss gärna på fylletankar.gmail.com mm. Right, ja. ja Han kommer ju hålla käften du, Det där var ju inte din fördel, det är ju jobbigt att maila in Käft nu, nu ja. rundar vi av Jag håller på! <laughs> Tyst! Nu kör vi! Fan, ja, följ, oss, följ oss på Facebook. Följ oss på Twitter. Följ tankpodcast på Facebook. Subscriba på iTunes. Ja, Vad fan. i ja. tankpodcast på Twitter som vanligt. Det ja. mm. nice. Det är nice. nice. Um, ha det så gött. Okay. Vi som vi om en vecka ja, i en ungefär. Tror jag, va? Ja, som, ni, som ni såg, jag skriver det på Twitter. Också. Vad är nästa? Får säga klart? Nej. Som vi så skrev på Twitter att om vi tycker att jobbet är att meddela vår Gmail så kan ni bara meddela på Twitter. Ja, exakt. Bara göra ett inlägg. Eller mejla på, Ä på Facebook, ja, ja, mejla på och, Facebook. Bara, och bara som ni vet, det är i, det är vi är alla tre som svarar på, på Twitter. Det är därför det är vissa svar är från I... idioter och vissa är från mig. Och ibland svarar vi från mobil från tre olika ställen ja. så att det kan komma. Bam, bam, bam. Och då är det roliga. För då har ni fått påstå det precis att jag och Lars är idioter. Ja, jag att du var en idiot. Larsson bara råkar henne med. Så vi runda av eller? Fy fan för dig. Du kommer aldrig få någon med julklappar, det det jag <laughs> Ja, vi kör. Tack som fan för oss, det har varit jävligt roligt. Idag. Ha det, ha det ja, så, ja. så gött. Ha ja, en fortsatt vecka. trevlig juldag. När no, ni nu lyssnar på ja, Ni kommer ju lyssna på hela veckan. För jag, ja, det är ja. klart. Ja, gott, gott nytt, nytt gott år. Gott nytt för att vi hörs. Jul. Nej, på nyårsdagen typ. Uh, det det, det, det, det ja, det får vi se. Ja, vi det beror på skicket på oss. Ja, ja, precis. Ha det fint tills dess, tills ja. vi hörs. Ha det bra allihop, ha det, du det bra. Say. God jul på er. Hej. Hej.